La Lio Solimitat 209 tabu bon ci ces Fatima. Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat Vella. Nora Sayou Frances és la La primera emissora local de i música electrònica de Barcelona. Sonar 24 hores. La Lio Solimitat 209 tabu Les persones que estan sense llar a Espanya tenen una esperança de vida 20 anys menor que la de la resta dels ciutadans i presenten entre 2 i 50 vegades més problemes físics que ells, segons un informe de Cáritas que denuncia la privació del dret a la salut que afronta aquest col·lectiu, agraujada amb la reforma sanitària. Gairebé un 70% dels que viuen al carrer s'han vist afectats. L'informe compara un previ elaborat per l'entitat al 2007 amb dades recopilades durant el segon trimestre del 2013 en 35 càritas diocesanes de 35 comunitats autònomes que descriuen com les condicions de salut i d'accés a la sanitat de les persones sense llar són manifestament més adverses que les de la població general. Les persones en situació sense llar a l'ocupar les posicions socials més desfavorables estan socialment i individualment exposades a adoptar estils de vida amb més riscos per la salut, que les persones que tenen millors condicions i per extensió que ocupen posicions més favorables, explica l'estudi. En aquest sentit, gairebé 7 de cada 10 diosesanes consultades refereixen que les persones sense llar a qui atenen presenten malalties físiques o orgàniques cròniques i 9 de cada 10 assenyaran directament trastorns de salut mental crònics. A més, el 90% apunta que els seus beneficiaris majoritàriament pateixen adiccions cròniques. El 2007, el 59% no referia a consum de substàncies. El 80% de les entitats consultades coincideix a l'afirmar que existeixen dificultats en l'accés als recursos públics de salut per als que viuen al carrer, en 6 de cada 10 casos, per falta de targeta sanitària a conseqüència de la reforma del Ministeri de Sanitat que ha restringit aquest document als que tenen permís de residència. Caritas recorda amb dades de l'Institut Nacional d'Estadística que set de cada 10 persones sense llar a Espanya són de nacionalitat estrangera. Per Caritas la reforma suposa un canvi de model que afecta fonamentalment les persones més desprotegides, tant ciutadans espanyols com ciutadans de la Unió Europea, ha augmentat la dels col·lectius més vulnerables i amb més risc d'exclusió social. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa, des de l'91 punts de la Feynmanes tot un poble que us va rellar acompanyar Susana Ávila, Francisco Miguel i Jordi García.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 I comencen parlant de que han instat a l'alcalde Trias a anul·lar la sessió d'un espai als exlegionaris. La Comissió de Presidència i Regiment Interior ha aprovat instar a Xavier Trias com a president del Consorci de la Zona Franca que s'anul·li la sessió temporal d'un espai de Sant Andreu a la Hermandà d'Antigus Cavalleros Legionaris de Barcelona. Tot i que Convergència i Unió s'ha abstingut en la votació del regidor de Sant Andreu, el senyor Raymond Blasi, ha assenyalat que l'aportació d'aquesta entitat al districte és zero. Els grups municipals del PSC i Unitat per Barcelona han donat suport a la proposta d'iniciativa per Catalunya Verds mentre que al PP... La rebutjada. Convergència i Unió ha optat per abstenir-se i alhora no obstaculitzar-ne l'aprovació. Així s'insta a Xavier Trias, president del Consorci de la Zona Franca, perquè s'anuli la cessió temporal i gratuïta de 5.000 metres quadrats del solar de les antigues casernes de Sant Andreu a una entitat d'antics legionaris. Des del PP, Àngels Esteller ha recordat que també s'ha cedit espai al Sant Andreu Cricket Club i els Mossos d'Esquadra en el mateix solar. Per això ha acusat Ricard Gomà de sectarisme per qüestionar només un dels contractes. Esteller ha afegit que la l'Hermandat d'Antigus Caballeros Legionarios està registrada com a associació, una validació capaç al finta de la Generalitat i des que des de fa anys tenen una seu social a passeig de Torres i Baixers. Des d'Unitat per Barcelona han replicat que l'entitat representa l'espanyolisme més ranci i defensa valors anacrònics. També han reclamat el Consorci de la Zona Franca que reactivi el projecte de construir habitatges i equipaments als terrenys de les antigues casernes de Sant Andreu. El regidor del districte, el senyor Raymond Blasi, ha reconegut que l'aportació d'aquesta entitat a la societat i Sant Andreu és zero, perquè no està oberta a la ciutadania. Ricard Goma ha lamentat que el govern municipi no s'hagi sumat a la proposta i ha demanat que s'obri la porta que altres entitats puguin optar a aquest, a aquest espai. Tenim més informacions a destacar. Per exemple, l'Ajuntament reclamarà a la Generalitat els diners per construir les escoles pendents. La Comissió de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest dimens la proposició d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, que insta el govern municipal a reclamar la Generalitat i incloure en els pressupostos del 2014 les partides necessàries per construir les escoles pendents. El president del grup municipal, Ricard Guma, ha agraït els vots favorables de la resta de partits de l'oposició, així com l'abstenció de Convergència i Unió que han permès que el text tiri endavant. Per tant, en la comissió del mes de desembre, el Govern de Convergència i Unió, a l'Ajuntament, haurà d'informar dels resultats de la seva gestió. Els centres que s'han de construir, entre d'altres, són la Maquinista i Can Fabra Sant Andreu i la Fabricots. Doncs ens n'anem en de festa, ens n'anem en de festa major perquè continuen els actes de la Festa Major de la Sagrera. Ja és dijous i això vol dir que entrem a la recta final de la Festa Major de la Sagrera, que tal. I com ja us vam informar, acabarà aquest diumenge amb el tradicional correfocs i un gran ball de que comptarà amb el conegut cantant Llorenç Santa Maria. Per avui dijous hi ha previstos els actes següents. Doncs a partir de dos quarts de de la tarda i fins a dos quarts de vuit, a la Biblioteca del Col·legi de Mare de Déu dels Àngels, que es troba al carrer Gran de la Sagrera 8082, ja l'activitat Vine a Donar Sang. Els alumnes de tercer participen en la sensibilització i difusió de la campanya de recollida de sang organitzada des del Banc de Sang i Teixits. Doncs ho és organitzat pel Col·legi Mare de Déu dels Àngels. I a dues quarts de sis de la tarda tindre lloc al casal de la gent gran La Palmera, que es troba al carrer Olés número 41, concert de guitarras. Rondallar amb el grup Pulso i Pua Amigos de la Casa de Granada. Aquesta activitat és patrocinada per l'Ajuntament de Barcelona i el districte de Sant Andreu i organitzada per l'associació Casa al Gent Gran La Palmera. A les 6 de la tarda, avui també, hi haurà a la biblioteca La Segreta Marina Clotet del carrer del Camp del Ferro número 1 una activitat infantil. Es diu Contes a la mà i va a càrrec de la Conte Contes Anna Casals per nens i nenes de 2 a 4 anys. És una activitat organitzada per la Biblioteca de La Sagrera Marina Clotet. I a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de la Sagrera La Barraca, que es troba al carrer Martí Molins, número 29, tindrà lloc l'activitat familiar Jugar amb la Ruta de la Seda. És una activitat destinada a nens i nenes a partir de 8 anys i adults. L'entrada d'atenció és gratuïta, però l'aforament és limitat. Aquesta activitat és organitzada pel Centre Cívic de la Sagrera. Avui també a les 7 de la tarda, Biblioteca de La Segrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro, número 1, us ofereix la conferència «La gran revolució urbanística a la Vall de l'Indo», a càrrec de Judith Frutos, que és arqueòloga i directora d'excavacions, i aquesta activitat és organitzada per la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet. I es 8 del vespre tira el lloc a l'espai 30 de la 99, al carrer d'Honduras número 2830, la Hot Jump Session, on hi col·labora la Fundació Catalana Jazz Clàssic, i és una activitat organitzada per la Fundació Sagrera. I no ens podríem oblidar de l'Escola de Pares i Mares del Centre Obert Neus Puig, que us ofereix una nova serrada. L'Escola de Pares i Mares del Centre Obert Neus Puig a la Fundació Trini Jove us ofereix avui. A un quart de 4 de, de tarda, perdó, la serrada menja bé creix sa. Doncs es tracta d'una serrada sobre alimentació infantil en nens i nenes de 3 a 12 anys. La xerrada anirà a càrrec de la infermera de pediatria del cap de la Trinitat Vella, la senyora Vanessa Vanessa Vellec Cirilo. Es farà dins el recinte de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i és organitzada per la Fundació Trini Jove, i el cap de la Trinitat Vella. I un últim apunt encara per comentar-vos és que eh, ja s'ha posat en marxa la primera mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Palomar. L'espai Josep Bota de la Fabricó al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix aquests dies la primera mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Palomar. Es tracta d'una exposició de tots els gegants capgrossos, trabucaires i d'altres figures que hi ha Sant Andreu de Palomar i els seus elements. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que farem tot seguit és una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! Venin la vida és una cadira una dana gran va tirar davant només un sucoc coses quin s'ha solitat que lo sabe quan el cansada, de temps s'ha quedat a estar spenta dels del cor treuen esporns de curatge per fem esto i planea que viatge ja, tu, que... aquell respecte que una nit va perdre en un joc infecte. I el seu allit o el en encongit o el tan gran sense el seu amant. Va dir que marxava, que l'amor s'acaba i no l'esperava. Del fons del cor treu els turnes de coratge per fer més dolç ja t'encant Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Ràdio Trinitat Vella. Doncs continuem amb el nostre recorregut d'avui pels diferents barris de Sant Andreu. Ara ens aturem a la Trinitat Vella perquè hem de dir que la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, us ofereix una xerrada sobre feminisme i serà precisament avui doncs, uns dies abans de que celebri aquests actes de, contra la violència de, de gènere. I volem parlar doncs, amb la directora de la biblioteca, com és la senyora Emma Armengol. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per a aquesta tarda? Bé, aquesta tarda, a part d'aquesta xerrada que comentaves, tenim bastantes activitats a la biblioteca. Uh -huh. eh, per començar, avui, excepcionalment, obrim la biblioteca a les 3 i quart per una xerrada, no està oberta al públic, però perquè nosaltres tanquem de 2 a 4, uh -huh. però avui, vindrem del Centre Obert de Trinijó a fer una xerrada per pares i mares, que està tothom convidat, eh? De... Uh -huh. I, bueno, excepcionalment, avui l'obrim sobre alimentació i... pels nens i nenes. Uh -huh. Després, a les 6 i mitja, tenim els escacs a la biblioteca, que són quatre sessions que comencem avui perquè es van haver d'anul·lar les dues anteriors per, bueno, per un problema amb la persona que ho havia de fer uh -huh. i les comencem avui i seran quatre sessions dels dijous a la tarda i uh -huh. jugarem als escacs i aprendrem a jugar escacs a la biblioteca. Uh -huh. I per últim aquesta xerrada que comentàveu avui de feminismes, que feminismes avui que és una uh -huh. xerrada que fan des de la Universitat Tinc Dignada 15M, també l'hem volgut, tal com deies tu, englobar-lo amb el amb el dia 25, contra la violència de gènere, i parlar una mica d'aquest tema, i mm. també englobar-la dins del centre d'interès de moviments socials que tenim aquí a la Biblioteca. Doncs deu-n'hi-do la quantitat d'activitats que sí. teniu. Per no, que de... I només per dijous. Només dijous, sí. <ríe> sí, sí. Parlo I... una miqueta, perquè normalment el feminisme és aquest mm. moviment social eh, que impulsa la igualtat entre homes i dones. Mhm. Mm doncs, bueno, aquesta xerrada bueno, venen de Montse Cervera, activista feminista de cada dona, l'Elsa Plaza, que és membre de la Universitat Indigna del 15M, i la Míriam Solà, que és activista investigadora sobre el feminisme. Uh -huh. I parlarem de l'evolució del feminisme des del final de la dictadura doncs, fins ara. No? Uh -huh. Uh -huh. Que Malauradament, eh, si la situació de la dona al final del franquisme era complicada, uh -huh. diguem que ara no és que vagi molt millor. No, depèn dels d'ells. No? Cada ja. dia, per desgràcia, a vegades tenim aquestes notícies no? que a tots ens, ens transbalsen sobre la violència de gènere i també en l'època de crisi doncs, també les dones també ja pateixen molt. No? Uh -huh. Sobre tot aquesta reforma de llei de l'avortament, uh -huh. eh, aquest tipus de retirada d'ajudes a la gent dependent que casualment o per qüestions socials, doncs són les dones les que ens encarreguem de cuidar les persones dependents i al retirar aquestes ajudes, són les dones les que han de patir i deixar una mica de banda la seva carrera laboral. Exacte, exacte. són uh -huh. tots aquests temes que avui també els parlarem no? i bueno, jo crec que és molt interessant. Uh -huh. A més, demà també hi ha una activitat adreçada als més petits, no? Sí, demà continuem amb els nostres tallers de lectura que ens estan funcionant molt bé i que creiem que són molt, molt necessaris, i demà comencem amb el grup de 9 i 10 anys, eh, que és un taller de lectura amb veu alta i també amb una inscripció prèvia, i llegiran un llibre durant quatre sessions i fan un treball amb aquest, amb aquest llibre. I em dedica a les anteriors sessions, tant les dels més petits de 5 a 6 anys com les dels 7 i 8, eh, han estat un èxit i la gent ens, bueno, tant els pares com nens demanen no, de poder -ho continuar i esperem poder-ho fer a l'any que ve. Mm -hmm. Mm -hmm. És, és molt important, oi? Intentar inculcar els nens més petitets de 8 a 10 anys aquesta gaudir de la lectura, llegir i comprendre el que estan llegint, que agafin eh, un llibre amb, amb aquestes ganes, amb aquesta il·lusió per viure una nova aventura. Sí, i els tequis de lectura en veu alta serveixen moltíssim per ajudar-se entre ells a l'hora de la comprensió, de respectar els punts, les comes, escoltar-se quan parlen, i compartir les lectures en veu alta és, és, bueno, que és una cosa que es perd molt, no? si el llegir també és una cosa que es perd, doncs el compartir una lectura i uns personatges i unes aventures és, bueno, és molt important i, cre... i agrada molt no? i és molt necessari. Mm -hmm. mm. També és important que us ha demanat els propis pares... Mm oi que continuem aquesta activitat? Sí, perquè aquests grupets són molt petitets, aquests que fem de lectura en veu alta, perquè són uns, uns grups que assumim aquí des del personal de la biblioteca, en altres biblioteques millor, potser doncs, hi ha pressupost perquè vingui una persona a fer-ho, aquí nosaltres hem decidit fer-ho nosaltres, però clar, no ens podem fer càrrec potser de 15 nens, no? i a part que eh, són tallers molt petits i que molta gent també es dispersaria. Llavors els fem una horeta i els nens que ho han continuat fent, els pares també ens han dit, ostres, doncs està, eh, li està anant molt bé, ens està agradant, no? i, i bueno, creiem que és important. I també la, que els pares s'involucrin en aquests tallers Eh, tant amb els tan aquests com amb els altres que fem a la biblioteca creiem que, que són necessaris no? perquè nosaltres mm -hmm. també tenim moltíssims nens que venen sols a la biblioteca i a vegades també hem de treballar aquesta història de que els pares vinguin, no? que és un espai familiar que no és un espai que els nens només venen a fer els deures i passar la tarda que a vegades es confon això no? entre l'ordoteca i biblioteca i sinó que és un espai per estar tots junts i compartir les lectures que és algo mm, necessari i molt bonic <laughs> que... Mm -hmm. Sí, sí. Cal dir que per poder gaudir els nens i nenes d'aquí de la Tritat Vella d'aquesta aquest, activitat de lectura primer s'han d'inscriure. Sí, s'han d'inscriure. Mm -hmm. sí, a, pla... a la sala infantil de la biblioteca eh, mm -hmm. poden venir a inscriure's, cap problema. En qualsevol, qualsevol horari? Sí, el taller comença a les 6, però mm -hmm. sí, en els horaris de la tarda que tenim totes les tardes obertes poden venir a inscriure's. Molt mm. bé. Mm -hmm. Lo important és que si comencen demà, continuem venint, Vull dir que no, el que fem és tan caro, no? perquè perdrien el si el, ens apuntem a la tercera sessió, doncs no, no, perquè hi ha un treball previ de conèixer el conte de seguir la història, no? i esper. I sobretot recordar que és cada divendres. Eh? Sí, cada divendres, fins uh -huh. al desem, fins abans les vacances de Nadal, doncs, estem fent. Molt bé. D'acord, doncs, en Marma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que sigui un èxit aquesta jornada que teniu avui i també la de demà. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu. Bon molt bé, doncs nosaltres continuarem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix, doncs, escoltar una mica de música i intentarem tornar d'aquí una estona. Música Vella i a Sant Andreu de Palomar Escolta cada migdia tot un poble Molt bé, doncs, continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que estem de festa major i és per aquest motiu doncs que ho recordem i entre d'altres que demà divendres a les 8 del vespre hi haurà la setzena edició del concurs de música acústica en les seves semifinals que realitzarà gràcies a l'entitat Espai Jove Garcilasso, al carrer Garcilasso número 103. Doncs precisament amb l'Espai Jove Garcilasso parlem ara mateix. Ens trobem amb Diana Perea, que és informadora juvenil de l'Espai Jove Garcilasso, aquí a la onzena mostres d'entitats de la Sagrera. Bon dia, Diana. Bon dia. Exactament quina és la teva feina dintre d'Espai Jove Garcilaso? Doncs jo sóc informadora juvenil del punt d'informació juvenil a Gilaso. Um, en el punt d'informació ens dediquem a donar informació a la gent jove, bueno, a qualsevol persona que entri per la porta li donarem informació, no? però principalment ens adrecem a, a joves de 12 fins a 35 anys i els donem informació de molts temes, des d'activitats que fem a Garcilaso, que es fan a la ciutat, o temes, per exemple, d'informació reglada, eh, si vulguin anar a la universitat, o fer cicles, o batxillerat, o prou d'accés o si vull buscar algun curset vull buscar un curset d'anglès un curset d'informàtica no? també fem suport en temes de recerca de feina en temes d'habilitat internacional salut, associacions bueno, una, una mica de tot no? o sigui, qualsevol cosa que la gent jove digui, ostres, no sé on preguntar això doncs, que es passi pel punt d'informació que és, de ben segur que li podem dir jo no ho sé, però aquí segur, segur que t'ho diran no? sí, doncs, sí. els doneu un bon cop de mà sí. ah, has dit que esteu preparant sobretot activitats quines activitats ens esperen per aquest mes de novembre pel, la pel mes de novembre la Sagrera doncs, sobretot tenim ara mateix la, el que és el districte de Sant Andreu tindríem a la Tardor Solidària Tenim també S'està fent també la campanya Renova la teva roba, que són mercats d'intercanvi de roba, tant per joves com per adults com per nens. Vull dir que hi ha diferents equipaments a la ciutat que ho fan. Eh? També tindrem les festes de la Sagrera, que bueno. és a partir del 14 de novembre. Sí, exacte, ara sí. Fins al 24, 24 exacte, exacte. 14-24, de novembre. Eh, què més? Així, a grosso modo, de, de, de, del que ara se'n vingui al cap, serien aquestes coses. No? Però suposo que després també tenim allà a l'Espai Jove, tenim carpetes amb quantitat d'informació de a veure, què es fa a la 9-ben-off? O què es fan, quins concerts es fan al, al mateix Gacilas durant novembre. No? Que, per exemple, fem el concurs de musical acústica. És un dels concursos més coneguts que fem a l'Espai Jove i cada any es fa i participen bandes novells. Cada any són bandes que no, que no hagin participat mai a, a, en cap concurs. Vull dir que, a més, és un dels punts forts de l'espai jove. Recordem que l'espai jove Garcilaso estava al carrer Garcilaso, oi? Número 103. Correcte. Exacte. I que tots els joves poden anar a ser perquè doneu tot tipus d'ajudes, d'informació, i feia falta, oi? Un espai així, noteu que la gent jove, quan sateix a vosaltres... Que necessita algun lloc on sí. poder parlar fer preguntes o buscar feina o... Sí, de fet, la, la gent jove el que busca també són el, els seus propis espais. Tot i que sí que utilitzen altres equipaments, biblioteques, centres cívics, etc, els agrada molt tenir un espai que se'l puguin fer seu. No? Eh, sobretot públic més adolescent. No? I per això també, arrel del, no sé si és, que, bueno, arrel del tancament de la biblioteca, bueno, tancament, mudança, mudança de la biblioteca Garcilaso, que s'ha mudat a, a Camp de l'Arpa, les plantes que corresponien a la biblioteca Garcilaso s'han doncs, reconvertit en el que li diem ara l'intercanviador jove que també és un espai de trobada per joves, eh, exclusiu per a ells eh, i, i que es, bueno, propicia no només que puguin venir a fer el que vulguin sí, a jugar, a llegir, a fer treballs en grup, a estar, simplement a estar, sinó que també el, el fet que estiguin allà pot, pot provocar que hi hagi també intercanvi de, de coneixements entre joves no? i així han sorgit, per exemple multitud de, de clubs, de grups, d'intercanvi, per de, tant coses tan senzilles com un intercanvi d'idiomes. No? Pues, jo vinc a ensenyar català i castellà i algun jove que és estranger doncs, m'ensenyarà anglès o francès o italià o rus. Vale? <ríe> eh, també ho fem altre tipus d'activitats eh, que són gratuïtes perquè, clar, com que tot es basa en, el, en, en la pròpia motivació dels joves, no? jove motivat de la vida, doncs que a, a, li encanta fer de DJ, doncs t'ensenyarà i farem el club del DJ no? doncs així han sorgit pues, el, el club del DJ, el club de l'escutxa que és de rap, el club de periodisme, el de curtmetratges també tenim el, el club Pokémon que és de videojocs el club de monòlegs, que aquest és nou sí, també tenim de tots els gustos i tant, el d'escriptura creativa, fotografia social el club d'amigurumi que és per aprendre a fer els ninots que es fan amb llanxet Sí. Bé, pues això també. Bé, i, I qualsevol altra proposta que no estigui vigent ara mateix és només apropar-se, proposar-ho i segur que les dinamitzadores busquen alternatives. Sí, en sí. quin horari es poden adreçar els nostres oients per si o volen fer alguna de les activitats o volen proposar alguna que per alguna qüestió <síns> encara no hagi portat a terme o no, no, no se li hagi acudit a ningú encara doncs mira, l'horari principalment o sigui, tot i que l'equipament està obert durant, durant una franja horària bastant àmplia el que són els serveis a s'adressats a joves estem per sobretot per la tarda de 4 a 9, de dilluns a divendres vale? és l'horari que principalment tenim d'atenció ja esteu aquí a l'espai jove Garcilaso doncs hem de trobar de, de mostres, d'entitats què esteu fent aquí? Esteu intentant informar? Bàsicament informar de quins són els serveis, els projectes i les activitats que fem a, a tot l'Espai Jove Garcilaso, no només al PIC, sinó tot la resta que fan també els meus companys i també fer una mica difusió de difusió del que és el, bueno, un, un, un, el carnet de l'Espai Jove Garcilaso. Vale? És com un carnet de sòsic gratuït, completament, com o no, vale? també que ens ajuda a identificar aquest espai jove com a espai jove i que també puguin, puguin fer-se el seu, no?, els propis, propis joves. I res, una això, veient, gaudint de la mostra d'entitats i informant del que, del que nosaltres fem, també. He tingut la idea d'un carnet, no? Sí, sí, sí, sí. Ahora ya claro que cualquier persona comercial tiene un carnet de socios de aquí, ¿eh? Pues, pues nosotros no, también. De hecho, estamos, hablando, eh, estamos negociando eh, con, el, con los eixos comerciales de San Andreu y de Maragall. A ver si también podemos introduir promociones todas esas, a esas joves, pero bueno, estamos en ello. Pues <laughs> aquí también, aparte de hacer actividades, de asistir a actividades también, a, a, a convidem els oients a que es facin el carnet d'Espai Jova Garfilasso. Que és gratuït, l'únic que, ja, que hem de fer és portar-nos una foto i ja està. I ja, com a mínim eh, formarà part de la gran xarxa d'Espai Jova Garfilasso. No? I moltes tant, gràcies, moltes gràcies a vosaltres.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre repàs a l'actualitat local i el que fem ara mateix és anar cap a la Fundació Trini Jova, és a dir, cap aquí mateix, perquè l'Escola de Pares i Marats del Centre Obert Neus Puig us ofereix avui una nova xerrada. Perquè ens en parli, doncs tenim la responsable màxima d'aquest Centre Obert Neus Puig, com és la Judit Noia. Molt bon dia. Hola, bon dia, Jordi. Doncs explica'ns què és el que teniu preparat per aquesta tarda. Bueno, aquesta tarda seguim amb el cicle de xerrada sobre alimentació infantil que vam iniciar ja fa 15 dies, mm -hmm. que fem en col·laboració amb l'ambulatori amb d'aquí de Via Barcino mm -hmm. i aquesta vegada va sobre alimentació de nens de 3 a 12 anys. Mm -hmm. És a dir que um, l'última xerrada la veu fera de 0 a 3 Exacto. i ara és de 3 a 12 anys. Exacte, el que pretendem és fer un cicle de xerrada sobre alimentació que ens que du a terme la, de, la infermera de pediatria, mm -hmm. a Venesa, està aquí de, del barri, i llavors ens aquestes xerrades on doncs, giren sobre alimentació. Miren a companyars un últim taller sobre cuina saludable uh -huh. i la idea és una mica donar informació i acompanyar les famílies en el procés d'educació dels seus fills, no? I l'alimentació és un, una part molt important d'aquest procés. El que sí que hem de dir una cosa és que l'últim sessió que es va fer, l'última xerrada la veu fer al cap de la Trinitat Vella? la 11 a la escola Brasol, que està està al pis de baix del mòlatori, sí. Uh -huh. I en aquest cas la farem a la biblioteca. L'objectiu és una mica donar a conèixer tots els recursos del barri no? i que les famílies doncs, siguin coneixors d'aquests espais que sapien que em pode fer ús i puguin donar exteure el màxim no? de tots aquests recursos ja ens eh, també en col·laboració amb la biblioteca que hem d'agrair a laEma la seva directora la, la facilitat que ens ha donat no? donc per poder fer ús d'aquest espai i mm. també per donar as eh, doncs, guies sobre llibres d'alimentació i curar dels fills i diferent informacions perquè les famílies es sentin més acompanyades i tinguin el màxim d'informació no per poder està en aquest procés, no? que és el creixement dels fills i l'acompanyament en aquest procés. No? Uh -huh. doncs et passo una mica d'acompanyar a Susana, que també té alguna pregunta per fer. Hola, Judit. Bon dia. Hola, bon dia, Susana. Clar, alimentar un fill eh, entre els 3 i 12 anys és una mica complicat, perquè ja comencen a menjar els 3 anys aliments sòlids, i ara has d'incloure una mica més varietat i has d'estar segur i segura que tenen totes les vitamines, totes les proteïnes i els costos dels aliments no acompanyen gaire, oi? clara una mica l'objectiu, tant en l'anterior xerrada, que parlàvem d'alimentació de nens de 0 a 3 anys, no? que parlem d'alimentació sòlida doncs, a partir dels... 5 eh, mesos, 6 mesos no?, introduint aquesta varietat l'objectiu és mantenir aquest, aquest criteri doncs, fins que els nens arriben a l'adolescència no i són adults, o sigui, incorporar tot tipus d'aliments, que els nens siguin coneixels d'aquests aliments, que ho fem d'una forma positiva i que l'alimentació no sigui en cas un conflicte o una angoixa per les famílies sinó sigui una part més d'aquesta vida no?, que han de portar els nens i acompanyar-nos a que aquesta sigui el màxim de saludable i positiva per a ells, no? i ho facin d'una forma doncs, agradable i els pares ho facin es desangoixin no, d'aquestes de, dificultats que suposa doncs, incorporar nous aliments, nous gustos i a vegades doncs, conèixer allò que ens agrada i que no ens agrada no? i saber què necessitem i què ens sobra en no, l'alimentació. No? Perquè clar, ensenyar un jove, un adolescent a tenir una bona, un bon costum, un, uh -huh. a menjar bé, a menjar variat, també li està fent un costum, li està fent una dinàmica que es portarà durant tota la seva vida L'objectiu és que, que l'alimentació no l'ensenyem quan els nens siguin adolescents, sinó que nosaltres com a pares haguem treballat amb els nostres fills des de que som petits, des de que som nadons, aquesta, aquesta dieta saludable, aquest àmbit, aquesta manera de viure diferent, no? de fer-ho d'una manera ajustada al que necessitem, d'una forma sana i positiva. No? Llavors aquesta relació, aquest vincle, s'ha de crear no quan els nois ja són grans, sinó s'ha d'haver fer quan quan tenim els, els nadons i els nens petits, no? des de l'exemple i des de que els pares ens doncs, ho facin d'una forma positiva i acompanyant els nens no? en aquest procés i en aquests canvis. El fet de portar una alimentació saludable, no sé si quins, eh, quins beneficis té, de quines malalties o de quins trastorns ens podem desenlleure. Clar, perdem sobretot del que és obesitat, no? de, de tot el que seria diabetis, obesitat, i després d'enfermetres que es puguin derivar d'aquest trastorn. No? Llavors, dur una dieta saludable i fer-ho d'una manera doncs, acompanyada per un servei sanitari, no? de pediatria, de, de sentir-te acompanyat per professionals que t'assessorin en aquest moment, de, en aquesta etapa, doncs fa que també es puguin detectar altres malalties, com al·lèrgies, com trastorns alimentaris... Llavors, quan, quan això ho fem fem entendre a les famílies que l'alimentació és una part molt important de l'educació i que és una part molt important perquè els nostres fills i filles doncs, siguin eh, adults sants, doncs això és molt més fàcil, no? que aquestes famílies puguin tenir eines per, per treballar millor amb els seus fills i també per poder detectar no? aquestes dificultats, aquestes mancances o aquests trastorns que es puguin derivar, no? perquè en, sabem que cada vegada més els nens eh, desenvolupen al·lèrgies o trastorns alimentaris o algun tipus de dificultat de d'aparell digestiu o de més, llavors és important que les famílies estiguin informades per saber allò que, que allò que és més bo pels seus fills i com detectar quan hi ha una dificultat o quan hi ha alguna cosa que, que creguin que han de derivar a l'ambulatori, no? Llavors el mm -hmm. fet que aquestes xerrades les faci una infermera de pediatria ens facilita doncs, que les famílies siguin coneixedores també d'aquest circuit i que puguin demanar ajuda quan, quan creguin que hi ha un indicador no? de risc o quan creguin que, que hi ha una situació preocupant. Mhm. Mm aquesta és la segona xerrada. No sé si teniu pensat fer una tercera parlant d'alguna altra edat. Sí, nosaltres l'objectiu és, eh, com sabeu, amb el projecte de l'Escola de pares que ha vinculat al centre Oberno Es Puig, a la Fundació Tenir Jove, i amb col·laboració amb l'ambulatori d'aquí de Via Barcino. L'objectiu és mantenir els cicles de xerrades. En aquest moment estem amb el tema d'alimentació. També seguirem amb, amb el tema de quan duen els nens al el pediatre, amb salut a la dona, intentarem que ja vam fer el curs passat, doncs mantenir com a mínim una xarrada cada mes sobre diferents temàtiques de l'alimentació, eh, més endavant detecció precoç, salut a la dona, de les mares, vull dir que anirem ampliant aquests temes i anirem publicitant i informant a les famílies del barri doncs, perquè se'n puguin beneficiar. Molt bé. I nosaltres, des d'aquí, sí, amb, amb el teu permís, ho donarem a, a conèixer. I tant, encantat. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Judit, i que vagi molt bé aquesta trobada que es farà avui a un quart de quatre de la tarda, recordem, a, a la, biblioteca. la Biblioteca de la Trinitat Vella. Perfecte, doncs moltes molt gràcies. Moltes gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. D'acord, doncs ja ho sabeu, a l'Escola de Pares i Mares del Centre Obert Neu, Neus Puig doncs us ofereix aquesta tarda a un quart de quatre la xerrada Menja B Creix Sa, a la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Doncs ara si sí, ara farem una nova pausa, escoltrem una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. T'has gràcia Quan truques plorant I em dius el que et passa Quanto te és mau, és mau per tu, quanto te és nou, tu és sempre amb tu, quan no tinc sano, tu tinc a tu, admiro. Fins demà! Quanto tens mal, as mal per tu, quanto tens mal. Passejat cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i avui doncs volem parlar amb una entitat d'aquelles que treballa força el que és la malaltia mental de les persones. I aquesta entitat es diu AREP i amb ells doncs, par vam parlar fa, un, fa uns dies. Uh, ara mateix uh, us, us reproduïm. Fins ara. Aquest matí de dissabte ens trobem a la plaça Sant de Catalunya per gaudir de la onzena mostra d'entitats de la Cervera. I ella, una d'aquestes entitats no és una altra que l'associació per la rehabilitació de les persones amb malalties mentals. I per tant, a partir d'aquesta associació, coneguda com AREP, tenim el Marisa Blanco, que és vocal de la Junta Directiva i també directora d'un dels grups d'ajuda mutua. Bon dia, Marisa. Bon dia. Explica-nos eh, a qué consiste esta asociación para la rehabilitación de personas con maldeltías mentales, Sara. Pues somos una asociación que ya llevamos en el barrio, estamos en el paseo Maragall, llevamos 35 años y tratamos, pues como el nombre dice, de rehabilitar a personas que tienen una malaltía mental grave, que pueden tener esquizofrenia bipolaridad o malaltías de este tipo. Eh, ...tratamos de rehabilitarlas a la vida social normal... Entonces intentamos pues, por todos los medios esto, que la gente nos, los conozca, aparte de la rehabilitación terapéutica que se les hace a los que lo necesitan, sobre todo intentamos la sociabilización, o sea, que, que, que, que se incorporen al mercado laboral o que pues, participen en actividades, que hagan una vida absolutamente normal, como pueden hacerla en la mayoría de los casos, porque casi todos los usuarios que tenemos están medicados y por lo tanto son personas absolutamente normales con una malaltía. Exactament. Eh, com s'aconsegueix que una persona amb malaltia mental, que això es pot afectar a tothom, eh, s'aconsegueix que es pugui tornar a considerar eh, dintre de la, la, la ciutadania i pugui continuar la seva vida normal? Com s'aconsegueix això? Pues el proceso en principio es mmm, detectarlo, notarlo, las familias o los amigos o quien esté al costado de estas personas y mmm, portarlos o llevarlos al, al médico, al, al psiquiatra, a, al SESMA, que es el centro de salud mental que le corresponda de la seguridad social. Una vez que están tratados médicamente y asistidos por el cesma, Entonces, en una asociación del tipo de las nuestras es como mejor se pueden rehabilitar, porque tenemos distintas formas de hacerlo. Eh, depende de cómo les haya ido la cuestión médica, o sea, la medicación, si les ha hecho unas reacciones u otras, las personas actuarán de una manera o de otra de momento. Y a partir de aquí eh, tenemos un centro de día en el que pueden ir hasta X horas y donde se les hace una... Especie de rehabilitación terapéutica eh, Luego van mejorando Empiezan a entrar en el club social Y en el club social ya participan Con toda la ciudadanía En todo lo que se es de esbarjo, O sea, todo lo que es de entretenimiento Y también tenemos un SED, o sea, un Centro Especial de Trabajo para aquellas personas que ya pueden trabajar y que, bueno, pues tienen un trabajo un poco protegido, que en principio la meta del SED, o sea, del Centro Especial de Trabajo es que lleguen a entrar en la empresa laboral corriente. Aunque ahora con la crisis nos es más difícil que a nadie, pero bueno, lo intentamos y se consigue ¿sí? También disponemos de pisos terapéuticos en los que ellos hacen su vida independiente de la familia. Y bueno, este es el proceso más o menos. Hay unas residencias para cuando ya son más mayores o no tienen nadie de familia o ellos quieren vivir en la residencia. se tiene ¿tenéis todas las fases para acompañar al malal desde que es diagnóstico y comienza su medicación hasta que está controlado? Totalmente. Tenemos todas las fases. Tenemos todo... Lo... Eh, empezamos por esto, empezamos por el centro también tenemos un programa de asistencia a las familias porque también las familias lo necesitan ¿eh? o sea, el malal entra mmm, directamente a un centro de día o directamente depende de cuando se hace un estudio de cómo llega des, desde el CESMA desde el centro de salud mental se hace un estudio y depende de dónde hay que incorporarlo se le incorpora en un prelaboral en un laboral directamente eh, en un centro de día o en un curso social depende, ¿eh? o incluso en varias cosas a la vez también, ¿eh? depende del caso y las familias pues también tienen su asistencia por eso el GAM que yo lidero no soy presidenta ni, ni directora simplemente lo lidero porque en un GAM somos todos iguales entonces eh, somos un grupo de familiares de padres y madres que trasdas de sacar allí tus angustias y tus problemas y bueno es un poco terapéutico pero también una ayuda para ayudar también tanto las familias como las ayudas también puedan ayudar sí, a la sí, persona sí. que sufre es para ayudar al cuidador exacto Porque cuando estamos hablando de enfermedades mentales, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a enfermedades mentales, a trastornos mentales severos. O sea, que son esquizofrenia, bipolaridad y en algún caso una depresión profunda. ¿eh? Uh -huh. o sea, tra trastornos mentales severos. Graves. Son los graves, son los que nosotros acogemos. Uh -huh y estáis aquí a la 11ª mostra, os esteu donando a conocer, oi? Sí, sí, tratamos de participar en todo lo que podemos con el barrio, ah, tenemos un, intentamos abrirnos todo lo que podamos y bueno, y, y si el, alguien del barrio quiere venir o vosotros mismos queréis venir allí, veréis, podréis hablar con ellos, hacerles una entrevista, con aquí en la muestra tenemos también personas que tienen una malaltia, bueno, un trastorno de nosotros, nos gusta más llamarle trastorno, trastorno. mental eh, y qué bueno, pues para Participan en todo y hacen de todo o sea, ¿Dónde estáis? En el Paseo también? Maragall mm. <risas> Ahora no me acuerdo el número Será no. porque bueno, no me bueno, sí, Estoy allí toda la vida Maragall, paseo de... sí, sí, sí. ¿Tenéis alguna página web? Sí, sí, tenemos página web Y bueno, nos podéis buscar Tenemos página web, sí, sin duda de acuerdo, pues Y tenemos gracias. el centro especial de trabajo Que está en el mismo local eh, Se llama La Calaisera ...y allí tenemos desde trabajo... ...a ver, hay un grupo de usuarios que hacen pintura... ...pintura de paredes, de pisos, fábricas, escaleras... ...lo que haga falta... Eh, ...tenemos un reparto de... O sea, ...una mensajería por varias zonas de Barcelona... ...y tenemos un reparto de material de oficina... ...a oficinas y entidades y sitios así... ...que se pide por internet que se les lleva a domicilio ¿eh? también bueno tenemos un prelaboral que los prepara para pasar al laboral y el laboral para la empresa pública llevas a cabo también eh, un grupo de ayuda mutua Sí, ¿Qué un, consiste? Un GAN. un GAN es lo que te decía antes, es un grupo de padres, madres o cuidadores, ¿eh? hermanos, que sea, la persona que se encarga del enfermo, que necesita pues también sacar sus tensiones, tener un poco de ayuda, eh, compartir los problemas, entonces te reúnes una vez a la semana eh, y, y tratamos de, de sacar problemas, es una especie de, de grupo terapéutico. A ver, un grupo de ayuda mutua, el que todo el mundo conoce, son los alcohólicos anónimos. Exacto. Por decirlo sí. de alguna manera para que os entendamos, bien casi todas las enfermedades así un poco serias hoy día tienen su grupo de ayuda mutua o bien para los propios enfermos o bien para los familiares Exacto. nosotros tenemos para los familiares de momento para que ni, eh, la persona que padece ese trastorno de sus familiares se encuentren solos y se van hacia dónde pueden ir sí, y como sí, sí. eh, sí, sí, sí, solucionar por donde solucionar hablar. un problema cómo acudir a los recursos en fin, y sacar tensiones Bueno, pues claro, 30 años de la asociación Sí, somos de los más pioneros En cuanto a salud mental ¿eh? Antes no había nada, salían de los manicomios Ya ahí se quedan eh, Que era lo que había entonces, no había otra cosa y eh, bueno, unos padres tuvieron la inquietud de crear esto porque dijeron nuestro hijo no va a estar encerrado en una habitación y mucho menos en un manicomio y entonces se juntaron con otros padres que estaban en la misma situación y lo crearon empezaron en una escuelita en Sarreá, sí, sí. que unas monjas les dejaron un, un sitio allá y allá empezaron luego pasaron a una, a una torre buena que pudieron comprar con sus propios fondos para poder tenerlos allá que es la que ahora tenemos como una de las residencias y después ya con conseguimos hacer este local de aquí, que es un edificio de cuatro plantas, bueno, cinco, porque hay un sótano, y donde tenemos, ya digo, de todas las cosas que se pueden tener para los enfermos. De acuerdo, Paísa, pues, muchas gracias por dedicar este tiempo a Radio Titape y sobre todo por vuestra labor, no solo con las personas que parecen algún tipo de trastorno, sino con sus familias y con la sociedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias. Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs aquesta va ser l'entrevista que vam poder realitzar a l'entitat Arep, que és una entitat que es dedica doncs al restabliment de persones amb algun tipus de malaltia mental. Nosaltres continuem el nostre programa d'avui i anem ja directament a conèixer quina és la nostra agenda, quins són els actes, quines són les activitats que podem gaudir en els propers dies, en les properes hores. En primer lloc, doncs parlem de la promoció d'habitatges a les casernes de Sant Andreu. El termini d'inscripció per poder accedir als 41 habitatges en protecció oficial del règim general de venda ja està tancat. Demà es farà un sorteig públic de manda notori per adjudicar els habitatges. El projecte consisteix en un edifici plurifamiliar situat al carrer Fèlix Amat sense número i el promou la cooperativa veïnal Pro Habitat. Doncs, tal com us dèiem, consta de 41 habitatges en plaça d'aparcament. Els habitatges tenen unes superfícies d'entre 65 i 86 metres quadrats útils, distribuïts en sala, sala menjador, cuina, dos, banys, tres i tres o quatre dormitoris. El preu orientatiu per un habitatge de 65 metres quadrats útils, amb tres dormitoris i dos banys, en plaça d'aparcament inclosa, és de 140.000 euros. El preu orientatiu per un habitatge de 86 metres quadrats útils, és amb quatre dormitoris i dos banys, amb la plaça de l'aparcament inclosa és de 180.000 euros. I hem de dir que aquest preu s'ha d'afegir l'IVA. I si voleu acostar-vos doncs, al Sant Andreu Teatre, doncs ara és, bo, és un bon moment perquè us ofereix l'espectacle de dansa Inakibu. El Sant Andreu Teatre alçat al carrer Neopàtria número 54 us oferirà demà a dos quarts de nou del vespre la representació de l'espectacle de dansa Inakibu. Doncs Inakibu és el resultat del projecte Barris en dansa, un espectacle de dansa contemporània interpretat per prop de 200 persones de totes les edats, condicions i de diversos barris de la ciutat. Per exemple, Gràcia, La Caldera, La Marina, El Graner, Poblenou, ja a Felipa i a La Barceloneta, al Centre Cultural Barceloneta. A cadascun d'aquests barris s'ha construït una part de l'espectacle a partir d'una sèrie de trobades setmanals que han tingut lloc des del mes de setembre d'aquest any. A cadascun dels centres i ha finalitzat amb una posada en comú de les diverses parts per formar l'espectacle. Inakibu és una paraula inventada que significa petit raig d'esperança, que és allò que pretén transmetre l'espectacle i el projecte en general. Donar un raig d'esperança a través de la participació i la creació col·lectiva. Tot l'espectacle gira al voltant d'allò confús, amb rajos d'esperança. Barris and Dança és un projecte comunitari liderat per la companyia de dansa Ilicant Álvaro de la Penya. El coreògrafi, soci fundador de La Caldera, va rebre per aquest projecte el Premi Ciutat de Barcelona l'any 2012 en la categoria de dansa per aquest treball coreogràfic professional, pedagògic i social. Álvaro de Penya té una llarga trajectòria i va ser finalista als Premis d'Ensecat 2012 de la PDC en la categoria dansa i societat pel projecte Pobles en dansa un precedent de barris El preu de la funció és de 8 euros i la durada d'aquest espectacle és de 60 minuts. I atenció perquè demà eh, rebrem una persona important a, a, a Catalunya com és el Rafael Casanovas, que aterrarà al Centre Cívic de Navas. Exacte, el Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us oferirà demà la roda de premsa de Rafael Casanova i el seu ajudant, en Mateu. Oferiran els matxans, mitjans per explicar en primera persona i de manera detallada com lluiten els barcelonins assetjats o com és la vida darrere les muralles, quines són les claus de la llarga resistència o fins i tot... Com serà la ciutat si l'endemà cau en mans borbon i com a tota roda de premsa doncs, hi haurà un torn de preguntes perquè els assistents puguin resoldre qualsevol dubte relacionat amb el setge i les estratègies de combat. Casa Nova en directe és una mirada als esdeveniments que van desembocar en la derrota de l'11 de setembre, una aventura teatral per, per apropar-nos a uns dies que van canviar per sempre el curs de la nostra història. Encara ens queden dos minuts de programa, per tant, el que fem és aprofitar-lo per convidar-vos al Centre Cultural Can Fabre, el... que us ofereix la conferència Mali, la Corba del Níger. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà a les 7 de la tarda la conferència Mali, la Corba del Níger, a càrrec de Toni i Trini, autors del popular blog Antonio i Trini per Por El Mundo. Aquesta activitat tindrà lloc a l'Auditori i és una activitat organitzada per Coneguem el Munt. I més coses a comentar-vos, perquè el Centre Cívic de Sant Andreu us ofereix una exposició sobre l'explotació infantil a l'Índia. El Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu número 11 us ofereix fins dissabte una exposició amb el títol El treball infantil a Bangladesh. Al maig del 2007, el fotògraf José Alfonso va viatjar a Bangladesh per a buscar els, sostres, els rostres del treball infantil nens i nenes que han de renunciar a jugar o anar a l'escola per ajudar a la substància, a la subsistència de la seva família. Hem de hem sentit parlar molt sobre el treball infantil i explotació laboral dels nens, però aquests conceptes acaben engreixant una llarga llista realitzats que queden molt allunyades de les nostres cases. També dir-vos que el Sant Andreu Teatre us ofereix dins el seu espai de dansa Rio de Luna, això serà aquest diumenge. També a la Nau Ibenov eh, us ofereix a partir d'avui fins diumenge la representació de l'obra La flor de paper, i el que és el catòlic doncs, us apropa ma Mia del grupava a partir de demà a les 9 de la nit. Nosaltres ho deixem aquí, donant les gràcies al Francisco Miguel i a la Susana Avila que han estat avui el nostre programa i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt. Bona tarda. Adéu-seu.